באמת, תודה רבה ילדים, תודה לאלוהים על הכישרונות שהוא נותן, אנחנו יכולים להלל אותו ביחד. אני עוד פעם רוצה לאחל לכולם שבת שלום מבורך וברוכים הבאים וחג חורים שמח כמובן. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. הפרשה שלנו, פרשת השבוע, היא פרשת... כי תישא. כי תישא, נכון מאוד גבי, הפרשה הזאת מתחילה מפרק ל', פסוק 11 ועד פרק ל"ד, כולל ל"ד. הפרשה הזאת עוסקת בכל מיני תחומים בחיים של עם ישראל, אבל גם במקרה וסיפור לא כל כך נעים, אפשר להגיד סיפור טרגי מבחינה של עם ישראל. אנחנו נדבר על הסיפור הזה היום מנקודת מבט שהיא יכולה להעיר לנו את הסיפור הזה בצורה אחרת. אנחנו קוראים היום בפרק שלושים ושתיים, פרק ל"ב, מפסוק אחד עד פסוק עשר. אנחנו נקרא בעצם את שני הפסוקים הראשונים של הפרק עכשיו. שמות, פרק שלושים ושתיים, מ-1 עד 2: וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר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 Uh, לקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו uh, יש רקע מאוד מעניין uh, רק כמה פרקים מוקדם יותר בספר שמות אנחנו נקרא את הרקע הזה היום אנחנו נלמד את הסיפור הזה דווקא מהרקע של פרק כד פרק 24 אנחנו נתחיל משם uh, זה הפרק בעצם שמשה עולה על ההר לקבל את לוחות הברית מאלוהים. מהפרק הזה, תשימו לב, מהפרק הזה, כ"ד, ועד פרק 32, שזה ל"ב, אלוהים נותן למשה את ההוראות לבניית אוהל מועד, ואת ההוראות בקשר לעבודה באוהל. אבל בואו קודם נקרא את הקטע בפרק כ"ד, פרק 24. שמות 24, 12 עד 18.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 לאחר שבפרק כ"ד משה מוסר לעם את החוקים והמשפטים של אלוהים הוא קורא, אלוהים קורא לו לעלות אליו להר שמה הוא יהיה איתו במשך כמה זמן? ארבעים יום וארבעים לילה אבל תשימו לב להוראות של משה לפני שהוא עוזב משה הוא מנהיג אחראי הוא לא משאיר את העם לבד הוא משאיר אותם עם אה, אהרון, אהרון וחור אתם זוכרים את הסיפור על אהרון וחור? מה היה התפקיד של אהרון וחור בעצם? אם נחזור לפרק י"ז, פרק 17, מה הם היו צריכים לעשות במלחמה עם העמלק? <חור> לתמוך את הידיים של משה, נכון? אהרון וחור, הם יחזיקו לו את הידיים למעלה, הם תמכו בו אה, בכל הזמן הזה, וככה ישראל ניצחו. משה משאיר את שני האנשים האלה, את אהרון אחיו, ואת חור כאחראים, אפשר להגיד אחראים בשטח. אם למישהו יש דברים, זאת אומרת אם יש למישהו בעיה מסוימת, שבדרך כלל היו מביאים אל משה, הדברים האלה עכשיו יימסרו לאהרון וחור. משה לא משאיר את העם לבד. הוא דואג שאהרון וחור יהיו אחראים לכל מה שקורה. אתם יודעים שאני קראתי את הסיפור של עגל הזהב, אני רציתי לחשוב עליו מנקודה מאוד אה, אה, סימפטית, אוקיי. אני, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על עם ישראל, בהר סיני אנחנו רואים קבוצה של אנשים כפויי טובה, אחרי כל מה שאלוהים עושה בשבילם, הם פתאום מבקשים לעשות להם אלוהים אחרים. אמרתי לעצמי, אוקיי, זה עם שעבר כל כך הרבה סבל. לא מזמן, רק לפני כמה חודשים הם יצאו ממצרים. מה עובר עליהם? מה קורה בראש שלהם כשהם בעצם מבקשים את זה מהארון? מה הם ראו לדוגמה? מה הם העריכו? מה היה הקונטקסט של כל המקרה הזה בתחתית של ההר? משה נמצא על הר סיני, בני ישראל נמצאים בתחתית ההר. הם רואים את משה נעלם בענן על ראש ההר. דרך אגב, כל הסיפור הזה שעכשיו אנחנו נמצאים בו, שהם באים לבקש מאהרון לעשות אלוהים אחרים, לא קורה בשקט. זה לא, לא סיפור שקורה בשקט. כל הסצנה הזאת עדיין יש בה קולות רמים ואדירים. לפי הקטע הזה שקראנו עכשיו, הר סיני היה מכוסה במשך שישה ימים בענן ובאש לאחר שמשה עלה אליו וביום השביעי הוא נעלם בענן הוא נשאר שם ארבעים יום וארבעים לילה כל הקטע הזה שאנחנו קראנו בעצם קורה כשההר מכוסה בענן ובאש אוכלת זה כתוב בפסוק שבע עשרה מראה כבון אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל הפסוק הזה הוא מאוד ברור, האש אוכלה על ההר לא נעלמה מעיניים של בני ישראל, האש האוכלת והענן נמצאים על הפסגה. זה בהחלט, בהחלט לא, אינו מראה רגיל, זה לא מראה רגיל. מתי בפעם האחרונה אתם ראיתם אה, הר עם אש אוכלה, אולי הר געש, נכון? אני אה, הייתי ב... בצ'ילה לפני המון שנים עליתי על הר געש והצצתי לתוך הלוע ממש באמת הייתה שם אש אוכלה אבל בואו לא נעשה השוואות האש האוכלה שאנחנו רואים פה זה לא אש של לבה שמתפרצת לכל הכיוונים זאת אש שמראה נוכחות את הנוכחות של אלוהים ואת הכוח שלו אם אתם הייתם מסתכלים על כל הר בסביבה, לא הייתם רואים את זה. כל ההרים בסביבה היו הרים בעצם שלא קרה בהם משהו מיוחד על הפסגה שלהם. לא משנה מהיכן אתם הייתם עומדים ומסתכלים על הר סיני, הייתם יכולים לראות את הכבוד של אלוהים. אי אפשר היה לפספס את זה. משהו על טבעי קורה על הר סיני לנגד עיניהם של בני ישראל. ואני חשבתי לעצמי, מעניין איך נראית אש אוכלה שאש, שמראה את הכבוד של אלוהים. איך היא נראית? איך אנשים מסתכלים עליה? ומה הם בעצם מרגישים כשהם רואים את האש הזאת? האש הזאת בעצם, אם תחשבו על זה, היא לא אש של הסנה. מדוע? כי אנחנו קוראים שהסנה היה בוער באש והוא איננו, <קל> הוא קל. זאת אומרת האש שהייתה בסנה לא הייתה אש אוכלה, היא הייתה אש אחרת. האש הזאת על הר סיני הייתה אש אוכלה. חשבתי לעצמי, מעניין איך אש אוכלה נראית. אם אנחנו נחזור כמה חודשים מוקדם יותר, רק לפני כמה חודשים בני ישראל עדיין היו עבדים במצרים בלי שום תקווה בכלל לצאת. הם היו תחת היד הקשה של פרעה ופתאום משהו קורה. מה קורה? איך באנגלית, Out of nowhere, פתאום. פתאום מופיע משה. לאחר היעדרות של ארבעים שנה, פתאום משה מגיע ואומר לעם ישראל, אלוהים שלח אותי. אלוהים שלח אותי לשחרר אתכם מעבדות ולא רק זה הוא מראה להם גם אותות ומופתים שמראים להם שאלוהים באמת שלח אותו הם גם ראו לאחר מכן את עשרת המכות שאלוהים נתן על מצרים ואת פרעה בסופו של דבר במכה העשירית נכנע לפני אלוהים ושולח את העם לחופשי הם ראו את ים סוף נקרע ואותם עוברים ואת הצבא המצרי האדיר תובע ואחר כך מוטל על החוף מת. זה קרה, קרה כמה חודשים מאוחר יותר. לאחר שלושה חודשים, אם אתם תקראו בספר בשמות 19, לאחר שלושה חודשים הם כבר עמדו לרגלי הר סיני, ומשה עלה לראשונה על ההר, וירד לאחר זמן קצר כדי להביא את דברי אלוהים אליהם. אבל בשמות 32, משה נמצא על ההר ימים רבים ואין שום סימן חיים ממנו. אני שאלתי את עצמי, מעניין איך נראית אש או למה בני ישראל חשבו שהוא לא יחזור? מדוע הם חשבו שהוא לא יחזור? משה לא לקח איתו מים. לא לקח איתו אמצעי הגנה נגד אש. הוא לא לקח איתו אוכל. הוא כבר ימים רבים נמצא על פסגת ההר, ואני כבר לא, מתחיל לא להאשים את בני ישראל במחשבות שעוברות להם במה. היכן משה? משה נמצא על ההר כבר זמן כל כך גדול, ואין שום סימן חיים ממנו. ולא רק זאת, לא רק זאת, העם נמצא במצב <אח> נפשי לא פשוט. המנהיג שלהם נמצא בתוך אש אוכלה. והם אינם יודעים מה עלה בגורלו. האם עדיין הוא בחיים? משה הוא בחזקת נעדר. משה בחזקת נעדר. אין סימן חיים ממנו. בשביל העם, משה הגיע במפתיע לאחר ארבעים שנים במדבר, כמו רעם ביום בהיר, אבל עכשיו הוא נעלם באותה צורה. ואיך אפשר להינצל מהאש האוכלה? איך אפשר להנצל מהאש הזאת? הוא בטח מת כבר מזמן. בכל הפעמים הקודמות, משה ירד מההר כבר באותו היום. בואו לא נשפוט את העם כל כך מהר. בואו ניכנס לתוך הנעליים שלהם. אבל עכשיו עבר זמן יותר מדי ארוך מכדי שאדם יחזיק מעמד על ההר עם כל האש, האוכלה והעשן למעלה. מה לעשות עכשיו? אז העם... עושה את הדבר מבחינתם הטבעי ביותר. מהו הדבר הטבעי ביותר? <חש> ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. <חש> הם פונים אל האדם הקרוב ביותר למשה ומבקשים ממנו לעשות להם אלוהים אחרים. חשבתי על זה, על הרגעים האלה, האם הייתם צופים על כל התמונה מהצד, התמונה שעולה פה בפסוקים האלה? אתם הייתם רואים דבר מאוד מאוד מוזר, מאוד מוזר. בכל הזמן שבני ישראל ואהרון עסוקים בלעשות אלוהים אחרים, מאוד מוזר. הם כל הזמן הזה עסוקים בלעשות לעצמם אלוהים אחרים. מה קורה על הר סיני בזמן הזה? ההר מכוסה ענן ויש אוכלה ולא רק זה, אלא יש עוד דבר אחד שאנחנו לא רואים בפסוקים האלה, דבר שקיים, שהיה קיים עם העם כל הארבעים השנים, כמה דברים, לא רק דבר אחד, אבל הנה זה לדוגמה, אנחנו קוראים בשמות פרק uh, י"ג, uh, כן, י ג uh, פסוקים עשרים ואחת עשרים הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותיו הדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. שימו לב פסוק 22: "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם". בנוסף לאש על פסגת ההר, בנוסף לענן שנמצא על פסגת ההר, היה גם עמוד ענן ועמוד אש נוכחים לפני העם כעדות חיה. לנוכחות של אלוהים. אם העם היה זקוק לנוכחות של אלוהים, גם עמוד הענן וגם עמוד האש היו שם. בנוסף לאש אוכלה על פסגת רהם. <אז> ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נחשוב ביחד. בכל הזמן הזה שבני ישראל מבקשים מאהרון לעשות להם אלוהים אחרים, מה הם אכלו? מה הם שתו? בכל הזמן הזה אלוהים היה נאמן לשלוח להם את האמצעי קיום הבסיסיים ביותר <אז> הוא שלח להם לדוגמה מים שהספיקו להם לכל הזמן שהם היו צריכים. במדבר עשרים שמונה, אלוהים בעצמו אומר למשה, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון, אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בארערים לנוכחות של אלוהים. בזמן שהם ניגשים לאהרון, הם לוקחים לגימה מהכוס מים, ואומרים לו, תעשה לנו אלוהים אחרים. פסבר שמהיד שלו הם מקבלים את המים, באותו הזמן הם אומרים, תעשה לנו אלוהים אחרים. <laughs> האם האלוהים הזה, האם עגל הזהב ייתן להם מים? האם זה יהיה נס שעגל הזהב יספק להם את הצרכים הבסיסיים? האם הם יכולים לעשות אלוהים כאלוהי ישראל? כמובן שלא. כי אלוהי ישראל דאג גם לבטן שלהם. עגל הזהב לא יכול להוריד להם את המן מהשמיים, שמות פרק ט"ז, ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, כמה שנים הם אכלו את המן? ארבעים שנה. עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. אוכל לא היה חסר להם גם. זאת הייתה היד הנדיבה של אלוהים במשך כל זמן שהייתם במדבר שנתנה להם לחם מן השמיים. בכל בוקר, בכל בוקר כמובן חוץ מיום שבת, שישה ימים בשבוע, הלחם ירד ישירות מן השמיים. גם בזמן שהם ביקשו מהארון לעשות להם אלוהים אחרים, הם אכלו את המן. שירד מהשמיים. איזו תופעה מעניינת, נכון? תופעה מאוד מעניינת. משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל. העם מבקש לעשות אלוהים אחרים, בו בזמן שהנוכחות של אלוהים נמצאת איתם כל הזמן. הנוכחות של משה נאמר. האיש משה שהוציא אותנו בארץ מצרים לא שם. אבל זה שהוציא אותם ממצרים, הוא נמצא שם, הוא כל הזמן שם. הוא ממשיך להוריד להם לחם מן השמיים בזמן שהם מבקשים י... שאהרון יעשה להם אלוהים אחרים. שימו לב לעדויות. לחם מן השמיים, עמוד האש והענן, אש אוכלה על ההר, מים מן הסלע. אלו דברים מדהימים עומדים לעדות לאלוהים שנמצא עם העם ומשגיח עליהם כל הזמן. אבל הם בכל זאת באים לאהרון ומבקשים ממנו לעשות להם אלוהים אחרים. הם מאמינים שאלוהים נטש אותם. אלוהים עזב אותם. אלוהים נטש אותם. מה שגורם להם, תשימו לב, מה גורם להם להאמין שאלוהים נטש אותם? בגלל שמשה לא חוזר, סימן שאלוהים לא איתם. אתם שמים לב איזו אשליה? משה לא נמצא, סימן שאלוהים לא נמצא. <שיב> ותשימו לב לדבר מעניין. <שיב> הם לא אומרים לאהרון <שיב> להיות להם למשה. הם לא אומרים לו, משה איננו, אתה תהיה משה. הרי זה מה שמשה עשה, נכון? משה אמר, אם יש לכם איזה בעיה, תפנו לאהרון, הוא בעצם הנציג שלי פה. אבל הם לא אומרים לו, תהיה אתה משה. הם אומרים לו, תעשה לנו אלוהים אחרים. משה נהדר. חוסר הנוכחות של משה גורמת לעם להיות עיוורים עבורם משה איננו וזה אומר שגם אלוהים איננו אבל כמו שאנחנו ראינו הנוכחות של אלוהים לא יכולה הייתה להיות ברורה יותר מה קרה לעם? איך הם הגיעו בעצם למצב הזה? מצב שלא התייחסו לנוכחות של אלוהים למרות ההיעדרות של משה. איך זה יכול להיות? מה גרם להם בעצם להפסיק לראות את אלוהים בחיים שלהם? למרות שהם ראו, למרות שהם יכלו לראות, לשמוע, נכון, להריח את הנוכחות של אלוהים. בכל זאת הם מבינים שאלוהים עזב אותם. אתם יודעים שאני חשבתי על זה, הכי קל זה לבוא ולהאשים את בני ישראל ככפויי טובה. מה שקרה לבני ישראל, זה לא שהם לא ראו בעיניים שלהם את מה שבאמת קורה מסביבם. הם היו עיוורים לנוכחות של אלוהים, אתם יודעים למה. ופה החיים שלנו נכנסים לתמונה, אחים ואחיות יקרים. אתם חושבים שאנחנו לא מתרגלים לנוכחות של אלוהים בחיים שלנו? הם היו עיו עיוורים לנוכחות של אלוהים כי הם התרגלו לדברים שהראו להם אותו. הם התרגלו לדברים האלה, הם כבר לא ראו אותם בעיניים, אז אני קם בבוקר, פותח את הברז, שותה מים, so what? אז אני פותח את המקרר ויש לי שם אוכל, so what, איפה אתם רואים את אלוהים? אני הולך בבוקר לעבודה ואני מגיע בשלום, so what, איפה אלוהים? אני נושם, אני קם, אני הולך, איפה אלוהים? הוא כל הזמן שם. הם התרגלו לעמוד האש, הם התרגלו לענן. הם התרגלו לאש על פסגת ההר, זה כבר לא היה משהו מאוד מיוחד בשבילם. הם התרגלו ללחם שהם אכלו ולמים שהם שתו. הם התרגלו לכל הניסים שאלוהים הראה להם. איך הם היו מסוגלים להיות כל כך עיוורים? זה באמת קל להעביר ביקורת ולהגיד את זה. הם היו צריכים לראות את כל מה שאלוהים עושה בהווה בשבילהם ולראות אותו ולא לבקש להם אלוהים אחרים אבל זה הטבע שלנו ואלוהים יודע את זה אלוהים יודע שאנחנו יכולים להתרגל לטוב שהוא נותן לנו מהר מאוד ונשפוח אותו אבל הסיפור הזה מאיר לנו את הנקודה הזאת בצורה מאוד טובה. אנחנו יכולים להיות בנוכחות של אלוהים ולא נראות אותו בכלל. ויותר גרוע מכך, אנחנו בכלל נבקש אלוהים אחרים. אנחנו מתפללים למשהו חשוב לדוגמה, כבר הרבה זמן. ואנחנו מתפללים וחושבים שהתפילות שלנו פוגעות בתקרה וחוזרות חזרה. <אח> אלוהים לא שומע אותנו, הוא בטח עזב אותנו. ארבעים <אח> יום וארבעים לילה, <אח> לא קורה שום דבר. <אח> אנחנו מתרגלים לאט לאט לעובדה שאלוהים עזב אותנו ואנחנו מחפשים אלוהים אחרים. מה זה נקרא לחפש אלוהים אחרים? <אח> מה זה נקרא אלוהים אחרים? אתם יודעים שבתרבות המצרית, אם מישהו היה רוצה לעשות אלוהים אחרים, <תופל> אז בתרבות האי זה היה לעשות פסל, היום לא חייבים לעשות פסל. <תופל> <תופל> היום זה נראה מגוחך, אנחנו לא נעשה עוד פסל. <תופל> מה זה נקרא לחפש אלוהים אחרים? אתם יודעים שלחפש אלוהים אחרים זה לא בעיה. ברגע שאנחנו לא רואים, את סופרים את אלוהים בחיים שלנו, <תופל> אנחנו בסופו של דבר נמצא אלוהים אחרים. כל דבר שייתן לנו ביטחון בחיים שלנו, זה יהיה אלוהים שלנו. אז החשבון בנק שלי יהיה אלוהים שלי. אני אדאג לכך שהוא תמיד יהיה מרוצה, מנהל בנק שלי. שיהיה לי חשבון בנק טוב. גם אנחנו היינו רוצים את זה, לא? <laughs> היום אני שמעתי שלישראלים ברביו בבוקר יש... נדמה uh, לי לפחות 50 או 47 או 9 אחוזים יש מינוס כרוני הם קראו לזה. למה, מה זה מינוס כרוני? זאת אומרת מינוס שאי אפשר לצאת ממנו כמו מחנה כרונית, שאי אפשר להשתחרר ממנה. ואני לא מדבר פה על משכנתאות, אני לא מדבר על משכנתאות לבתים, אני מדבר על מינוס כתוצאה מלקיחה של הלוואה לקנות אוטו, לקנות את זה, לקנות את זה, לקנות סלום חדש, כל הזמן במינוס. אם אנחנו לא נראה את הנוכחות של אלוהי ישראל בחיים שלנו, אנחנו נלך לאיבוד. וזה לא קשה ללכת לאיבוד בעולם הזה. יש כל כך הרבה דרכים שאנחנו יכולים ללכת לאיבוד. אבל אלוהים לא נוטש אותנו, הוא מראה לנו כל הזמן. הנסיבות של החיים שלנו הן אלו שמעוורות אותנו. הנסיבות מעוורות אותנו מלראות את הניסים של אלוהים. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. בני ישראל, אתם יודעים מה? בני ישראל הפסיקו לראות את המציאות וראו רק את ההיעדרות של משה. משה הלך, וזה הסוף ליחסים שלנו עם אלוהים. הנסיבות בחיים שלהם גרמו להם לעיוורון רוחני. הם כבר לא היו מסוגלים לראות את הנוכחות של אלוהים בחיים שלהם. אבל כפי שאנחנו ראינו, זאת לא הייתה המציאות. וזה קורה בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו רואים בעיות בחיים שלנו, ואנחנו חושבים שאלוהים לא נמצא איתנו. אם אתם גם לפעמים קורא לכם, באים לכם רגשות חזקים, שאלוהים עזב אתכם. תסתכלו מסביב. וכשאני אומר תסתכלו מסביב, אני מתכוון באמת תסתכלו מסביב. <מת> יום רביעי האחרון, לפני יומיים, יצאנו לטיול. איך אומרים? לטיול יצאנו. <מת> באמת כאן התמצאנו, לפי השיר. לטיול יצאנו, יצאנו לטיול בצפון. אני <מת> הבאתי לכם כמה תמונות. בשעות הבוקר אני יכול להגיד לכם, <מת> שתקווה גדולה לטיול ביום הזה, בהתחלה, לא הייתה. יצאנו מתל אביב והתחיל גשם שאני לא מאחל לאף אחד שמתכנן טיול, אוקיי? יש פה אנשים שהיו בטיול, הם יודעים על מה אני מדבר. ואנשים יושבים ככה באוטובוס ומסתכלים עליי. אבל המשכנו בכל זאת. המשכנו באופטימיות. עד שעה עשר בבוקר הגשם המשיך לרדת ולרדת. אבל החלטנו להתפלל. ואני בתפילה שלי ביקשתי מאלוהים ואמרתי לו, ביקשתי ממנו, שיפתח לנו חלון בשמיים. זאת הייתה התפילה שלי. שאלוהים יפתח לנו חלון בשמיים שנראה את השמש. ובאמת זה קרה. כאן עדיין בהתחלה של ההליכה שלנו, כשהגענו למקום, עדיין ירדו עוד כמה טיפות קטנות. אחר כך המצב התחיל להשתפר. מצב קצת התחיל להשתפר. Uh, המשכנו את הטיול שלנו, היינו במקום שנקרא תל יזרעאל, אוקיי? Okay? משם uh, הלכנו ברגל למקום שנקרא עין יזרעאל, עין יזרעאל, מקום עם מעיין, מים צלולים, ועשינו טיול רגלי לכיוון ההוא, טיול מאוד יפה, השדות פורחים, uh, השמיים לאט לאט לאט התחילו להתנקות מהעננים, לאט לאט, כל פעם ענן אחר זז והחלון נהיה יותר גדול, <laughs> החלון בשמיים. הלכנו <חל> בדרך, לפעמים דרך עם הרבה בוץ, הרבה בוץ, פה אני רוצה להראות לכם תמונה של דוד, עם הרגליים שלו, הוא גדל בעוד עשרה סנטימטר. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הנה תראו את זה יותר מקרוב. דוד הלך בבוץ, ואסף כל, כל פסיעה, הוא נהיה יותר גבוה. <laughs> היינו צריכים להוריד לו את הבוץ מהנעליים, כדי שהוא יוכל ללכת. היה לו כבר קשה להרים את הרגל. הנה, <laughs> זאת הקבוצה שלנו, הקבוצה. נסענו כמובן עם הילדים של בית בני ציון, לטיול הזה, והיה טיול מאוד מאוד יפה, ופה ארוחת צהריים. מאוד נעימה, אמנם היה קר, זה נכון, אבל בכל זאת לא ירד גשם, בכל זאת הגשם הפסיק. אה, מאוחר יותר במשך היום אה, הגענו למקום, אה, להר הגלבוע, שם גם המשכנו את הטיול שלנו, ואתם יכולים לראות אותי עם אדון דוד הקטן, אה, ביחד, שדה פרחים, מזג אוויר נפלא היה לנו בסוף היום. והנה דוד, עוד פעם, למה שמתי פה את דוד? הוא יצא בהרבה תמונות, ולא שמתי את כל התמונות שאפשר, אבל בכל זאת, אני רוצה שתסתכלו בתמונה הזאת, מה אתם רואים בתמונה הזאת? את דוד, את דוד נכון? יש לנו מספיק עדויות בחיים לראות את הנפלאות של אלוהים, בכל יום אנחנו מביטים סביבנו ורואים את כל מה שאלוהים נותן לנו, ויודעים שהוא איתנו כל הזמן. אנחנו רואים בתמונה הזאת את דוד, אבל תסתכלו ברקע, מה יש ברקע של דוד. אתם רואים את הפרחים האלה? הפרחים האלה זה עדות מאוד גדולה לאלוהים. זה לא דבר שקורה במקרה. היא כל היופי והצבעים והדבורים שעפות מפרח לפרח. וכמובן גם דוד בעצמו, הוא עדות מאוד גדולה לאלוהים. אבל אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. ולראות את הנוכחות של אלוהים בחיים שלנו. איך אנחנו נוכל לבוא ולבקש אלוהים אחרים? ישוע אומר במתי 6, 28, 30 התבוננו אל שושני השדה. באמת? תסתכלו עליהם. תראו איך הם גדלים. על מי הם מעידים? על מי? הם לא עמלים ולא טובים. אומר אני לכם שגם שלמה המלך בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. <מח> ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר יושלך לתוך התנור על אחת כמה וכמה אתכם קטני האמונה. את הטקסט הזה בני ישראל היו צריכים לקרוא איזה עדות אתם רואים לנוכחות של אלוהים בחיים שלכם? כל כך התרגלתם לראות פרחים. אנחנו כבר לא רואים את זה בעיניים. אני ממליץ לכם לצאת אל הטבע. עכשיו הזמן מאוד יפה, הפריחה בעיצומה, המזג אוויר נפלא, ואפשר לראות את היופי של הבריאה של אלוהים ולקבל הרבה כוח. לראות בעצם את הנוכחות של אלוהים. יש לנו לא רק את הנוכחות אה, של אה, אלוהים בשדה, אלא גם בכתובים. אנחנו קוראים, אנחנו קוראים את הנוכחות של אלוהים. בכל דף שאנחנו מעבירים, רואים את ההשגחה בפרשת השבוע הזאת. פרשת השבוע, כי תישא. איזה עדות אנחנו רואים לנוכחות של אלוהים? תקראו את הפרשה. אני אגיד לכם עוד פעם איפה זה נמצא. זה נמצא בפרק 30. עד שלושים וארבע. מפרק שלושים פסוק אחד עשרה עד פרק שלושים וארבע, פרק למד דלת. זה כל הפרשה. תקראו אותה, תעשו תרגיל מעניין. תגלו את הנוכחות של אלוהים. תגלו את הנוכחות של אלוהים ותתפללו שיפתח לכל אחד את העיניים כדי לראות את הנוכחות שלו בחיים שלנו פה, בירושלים, במאה ה-21, בשנת 2015. איך אנחנו יכולים לראות את הנוכחות של אלוהים בחיים שלנו? שאלוהים יעזור לנו, לגלות אותו ולהחזיק בו, ולא לבקש לנו אלוהים אחרים על פניו. הבן והמם. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך בפרשת השבוע כי הראת לנו את הנוכחות שלך, לעיניים של בני ישראל, בכל הזמן שהם ביקשו לעצמם אלוהים אחרים. ואני מודה לך אבא, על הזמן הזה שאנחנו למדנו, שאנחנו צריכים לראות את הנוכחות שלך אבא גם בחיים שלנו, ולהחזיק בך, כי אין לנו שום תקווה אחרת. אני מבקש ממך אבא, שכל מי ששמע היום את המסר, לכבוש מקום ולגבור, לשבור את החומות שמונעים מלראות את עמוד הענן, את עמוד האש, את האש או את המן ואת המים ואת הפרחים בשדה ואת כל העדויות העצומות בדברך וגם בעולם מסביב לנוכחות שלך. אני <אח> מבקש ממך, אבה, הוא מתחנן לפניך שכל מי ששמע היום את המסר הזה, אבא. המסר הזה, אבה, בלב בצורה החזקה ביותר כדי שמי שבאמת הוא רוצה אותך, הוא ימצא אותך. אני מבקש את זה, אבא, גם בשביל הילדים שלנו. עם כל הצרות של העולם וכל הלחצים שיש עליהם, תברך אותם, אבא, שהם בסופו של דבר ידעו מי אתה. יכירו אותך, אבא, ושיהיה להם יחסים איתך, ושהנוכחות שלך בחיים שלהם תהיה נוכחות נגלית לעיניים שלהם, בצורה שהם יראו אותה ויאמינו בך. תברך אותם אבא, תברך את כולנו, תברך את האורחים שהגיעו לכאן הערב. שכל אחד יצא מפה אבא בידיעה שהנוכחות שלך בחיים שלו היא חזקה מתמיד. תודה לך על הכל. אנחנו מבקשים את זה ומברכים את שמך בשב שלי שהוא המשיח. אנחנו נקום ונהלל את אלוהינו בשיר שנקרא אל ואדון, אל ואדון. באנגלית זה How Great Thou Art, מי שרוצה את הגרסה האנגלית. How great thou art. El v'adol, el v'adol, shohen v'cheteram, erofliyav avid bemoadah. עם אשר באת, עדים חיים לביבה עוד יצא Psalm 121 verses 1 to 4 Psalm 121 verses 1 to 4 Let's sing together to praise the Lord Psalm 121 verses 1 to 4 17 פסם 117 הללו את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם Alleluia. בוא נשאיר להם לכולם שבת שלום מבורך ואנחנו עכשיו עושים קידוש בחדר הסמוך כולם מוזמנים אמן ואמן שבת שלום מבורך שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. מה יש מה השמונית? חל וסתר העם. אשור כוכבי שחקים אשר בראת. שלום. עדים חיים ונפלאות ידך. איזה, ראית? התחלנו קצת, פתאום יהיה הרבה. אני אשיר בשבח גבורתך, אני אשירה.